Bálint Jánosné A jó szalma szalmaszálai Abban az évben még jártunk hitoktatásra az iskolában. Úgy emlékszem, hogy nem volt kötelező, de engem beíratott édesanyám. A kommunista rendszer különböző ráhatásokkal igyekezett visszafejleszteni a hitéletet, de a jó lelki pásztor az utolsó hittanórákon is arra törekedett, hogy Istenbe vetett hitünket megerősítse, helyes pedagógiával olyan mélységben megalapozza, hogy az egész életünkre kihasson. Doktor Pálmai József ilyen tisztelendő atya volt, végtelenül szerette a gyerekeket, és érzékeny lelkünkhöz megtalálta az utat. Óráin nem csak a lányok, de a legcsintalanabb fiúk is megszelidültek. A legegyszerűbb eszközökkel tudta figyelmünket a helyes irányba terelni. Soha nem kiabált ránk, csak szóval dicsért, szentképekkel jutalmazott. Figyelme mindenre kiterjedt. Nevelő tevékenységéért csak a rákosi rezsim marasztalta el. Rövidesen elhelyezték a városból. A parancsolatok betartása az igaz hitűnek sem lehet teher hanem csak is örömét lelheti abban a gyermek, épp úgy, mint a felnőtt. Oly természetes módon mondta ezt, és készített fel az életre, hogy valóban soha nem éreztem tehernek a tíz parancsolat betartását. Advent heteiben sokat beszélt a megváltozó születésének körülményeiről, és arról, hogy szent karácsony a szeretet ünnepe. Szelít szóval, rávezeted bennünket, hogy egymás iránti szeretetünket nem csak a különböző ajándékokkal tudjuk kifejezni, hanem egy-egy Istennek tetsző jó cselekedettel is. Báránykáim, így nevezett bennünket, ezért örvendeztessük meg a jó Istent egy-egy jó cselekedettel. Mivel a jó tett már önmagában öröm, már megjutalmaztuk saját magunkat is. Igyekezzünk a karácsonyt minél ünnepélyesebbé, Minél felejthetetlenebbé tenni. Ezért Szent Karácsony ünnepére a feldíszített templomban a betlehemi istálót együtt fogjuk berendezni. Így ti is részesei lehettek a szertartásnak. Ki tudja megmondani, minalszanak az istálóban az állatok? Szalmán! feleltük kórusban. Ezért hát szalmát kell hoznotok, de nem akármilyen szalmátám hanem a jó cselekedett szalmaszálait. Igyekezzetek mindannyian, minél többször valami derék dolgot cselekedni, és ha sikerül, minden alkalommal tegyetek el egy-egy szalmaszálat. Gyűjtsétek össze egy dobozba, és hozzátok el az esti szentmisére. Én mindig megtanulom a leckét, ajánlotta fel Máris Fodor Jóska. Helyes, de ez kötelességed. Olyat ajánljatok fel, ami ennél több. Ötleteket is adott, hogy mi minden lehet az a jó cselekedett. Megfogadtam tanácsait, és lelkesen gyűjtöttem az egyforma hosszúra vágott szalmaszálakat. Nagymama rám sem ismert, olyan szorgalmas lettem. nélkül segítettem elmosogatni, törülgetni, Behoztam a fás színből a tűzre valót, Elmentem a boltba bevásárolni, Vékony ujjaimmal megmasszíroztam reumás vállát, a szomszédnénének vizet vittem a kútról, elsöpörtem az utcát, egy vakbácsit átvezettem az utca túloldalára. Naponta újabbnál újabb ötleteim támadtak. Végre elérkezett a szent este. Buzgalommal vittem a csokoládés dobozba összegyűjtött szalmaszálakat, melyeket piros fonállal gondosan egy kicsiny kévébe kötöttem. Szent Mise előtt az oldalhajóban már nyitva volt az apró villanyégőkkel megvilágított, ballangszerű betlehemi istálló, középpen egy kicsi nyászollal. A plébános úrtól mindenki kapott egy-egy szobrocskát, ki báránykát, ki szamarat, barmot, subás pásztorokat, József és Mária alakját és a kis Jézust, mely egy apró baba volt fehér ingecskében. Most Népesítsük be a Betlehemet. Egyenként a kisistáló elé térdeltünk és behelyeztük a szobrocskákat. Utoljára került a jászol mellé Mária és József. Végül az osztály legjobb tanulója, kitüntetésül, a kis Jézust fektett a jászolba. Nagyon szép lett, dicsért meg bennünket a tisztelendő úr. Most pedig szórjátok be a szeretet, a jó cselekedett szalmaszálait úgy, Hogy mindenhová jusson belőle. Újból a kicsi barlangelés horakoztunk, És behintettük a szalmaszálakat. Éppen én következtem, Amikor megszólalt a plébános úr. Még a jászót is ki kell bélelnünk, Add csak ide ezt a köteget. Látom, milyen szépen átkötötted, Éppen jó lesz a kisdet feje alá párnának. Fordult hozzám. A párnát helyettesítő kis szalmakéve valóban pontosan odaillett a jászolba. Gyermeki szívemet a misztikum teljesen hatalmába kerítette. Az én jó cselekedett szalmaszálaimon nyugszik a Jézuska. Ettől olyan boldog lettem. Öröm gyúlt ki az arcomon. Érdemes volt jónak lenni, szorgoskodni. Milyen szép jutalom ez nekem, a munkámért. Sok év is emlékszem, Hogy a magasból szétáradó Orgona búgása Soha nem zengett olyan szépen, Soha nem kísérte Olyan meghatóan a mennyből az angyalt, Soha nem kértük énekünkkel Olyan esdeklőn boldogasszony anyánkat, Hogy ne felejtkezzen el Magyarországról, Szegény magyarokról, Soha nem énekeltem teljes szívemből Olyan átéléssel a himnuszt a Szent mise végén, Mint akkor, azon a karácsony éjszakán. E fiatalkori, boldog karácsonyok szép emlékei úgy a szívembe vésődtek, hogy nem törlődtek ki onnan hatvan év elteltével sem. Egy képzeletbeli felhő azonban mindig beárnyékolt az ünnepet. Valaki mindig hiányzott a családból. Édesapám, akit elvesztettünk a háborúban. Gyermekkorom karácsonyai Részletek A Feldíszített Söprűnyél 1952 őszén, nagyapától, a TS szervezés kapcsán tulajdon földjét elvették. 48 órán belül a szép akácfás tanyát is el kellett hagynunk. Egy lovat nagy hirtelen még sikerült eladnia, egy fejős tehenet pedig behajtottunk a városi házhoz, és elhozhattuk a bútorainkat. A padlásokat lesöpörték, a zsírt beszolgáltattuk, kenyérért csorba kellett állni. Hm, sokszor nem is jutott, és karácsony előtt fenyőfát sem lehetett kapni. Én ekkor már az Orosházi Árpád utcai általános iskolában tanultam. Megtudtam, hogy a karácsonyfát és az ajándékokat a szülőktől kapjuk, nem a Jézuskától. Szomorú, és szegényes karácsony elé néztünk. Nem is karácsonyról beszéltünk akkor, hanem fenyő ünnepről. Nagyon vártam most is az ünnepet, mert lelkemben olyan elevenen éltek az előző karácsonyok szép emlékei, hogy mindenképpen karácsonyfát akartam szentestére. Nagymama azzal a hírrel jött haza a boltból, hogy másnap reggel hoznak valahonnan a hegyekből fenyőt, teherautóval, és a kosút előtt a piasztéren szétoztják. Ez felvillanyozott. Reggel még alig virratt, együtt indultunk, én az iskolába, nagymama pedig fenyőjét sorba állni. A lelkére kötöttem, hogy akármilyen aprófát is, de szerezzen nekem, ha egy kicsit is szeret. A délelőtt lassan telt. Folyton arra gondoltam, lesz-e mit feldészíteni. És csodák csodája, Nagymama szerzett nekem karácsonyfát. Egy söprűnyelet és hat vékony kis fenyőágat hozott. A söprűnél több helyen át volt furva, és a fenyőgaljakat a lyukakon kellett átdugni. Egy virágcserébe állítottuk, amit jól megtömtünk nedves homokkal, hogy megtartsa. Estére, feldíszítve, valóságos karácsonyfa formája lett. A nagymama által főzött szaloncukrot, az előző évről gondosan eltett és kisimogatott fényes taniolpapírba csomagoltam, cérnával átkötöttem, és úgy akasztottam hulló tűlevelei közé, mint máskor az ezüstra festett diókkal együtt. Úgy láttam, ezen is ugyanolyan szépen égtek a gyertyák, mintha igazi falat volna. Ezzel is boldog voltam, mert mégis csak karácsonyi hangulatot árasztott a szobában a szeretet ünnepén ha a lelkekben nem is volt béke a sors üldözöttek körében. A tragédiát még nem érzékeltem, csak később értettem meg. Boldogságom akkor lett teljes, amikor a karácsonyfa alatt kicsincsomagot kibontottam, s benne egy méternyi piros mintás ruhaanyag volt. Rögtön elképzeltem, hogy ha a néni megvarja, nekem lesz a legszebb ruhám az iskolában. Ezen a karácsonyon éreztem meg először, hogy ajándékot adni legalább olyan öröm, mint kapni. A kicsinosított söprűnyél alatt ott lapultak az én apró csomagjaim is, amit nagy gondossággal és igyekezettel készítettem a család minden tagjának, szeretetem jeléül. Nagyapának könyvjezőt rajzoltam a kincses kalendáriumba, hogy el ne az oldalt, ahol abba hagyta az olvasást. Nagy mamának a kis székre, régi birka bőrből, felmenő juhászok voltak, meleg lábzsákot vartam, hogy téli estéken reumás lába ne fázzon. Édesanyámnak, az összegyűjtött színes képes lapokból, varós állítottam össze cikkaköltésekkel, a maradék himzőfonalakat felhasználva. Did Гору. sagrul pan